Kichwa chasomo la leo kinasema Sauti ya wengi Sio sauti ya mungu Sauti ya wengi Sio sauti ya mungu Kuna msemo duniani Kama utangulizi tu Kuna msemo duniani Labda, labda kabla kuna kwenye msemo Wana pena kufungua na maneno ya Biblia Kuna kwenye Biblia Kuna suma ina mstani Kuna kwenye matayo shina saba Haftaenda kwenye hiyo Ito kinachoende ya huko duniani Amacho sisi ato kiu kuwa sehemu ya hicho Soma katika kitabu cha eh, Matayo Rango ulewa shina saba Muzali ulewa shina mili Matayo ungeza kupata atakonjima Kwenye njiri zote ene Wakati wa kuteso kwa kristo Tuna kuna maneno yako pale Matayo shina saba Musali wa shina mili anasema hivi Na atosome musali wa shina tano Musali wa shina mili anasema hivi Pirato aka akawaambia basi ni mtendeje Yesu aitwae Kristo. Wakasema wote asurubiwe. Nafsari 25 anasema na hivi. Watu wote wakajibu wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Neniko pamoja nami? Misali ya ufunguzi Ya utangulizi Inatuleta katika hoja ambayo meo tumeona Kito chasomu Sauti ya wengi Sio sauti ya mungu Huko duniani Na maneno ya kifalusafa Yelio toka katika Falsafa za awali Kuna msema na thani kilatini Unawa sema vox populi Voxi dee Sauti ya wengi Sauti ya mungu Sasa leo nataka kuambia kwamba Biblia haifundishi hivi. Kwamba kile wanachosema watu wengi, waka kusema wengi wakasema kiwe hivi, haimaanishi kwamba ni ni Mungu amesema hivyo au ni kweli ya Mungu. Tunaona katika huu utangulizi tu mapema kabisa hapa. Yesu anaenda kusulubiwa. Eh? Pilato mmoja arasema huyu mtu tumfanyeni. Watu wote wakasema asulubiwe. Ngozi kisa subuhi waliokuwa lakini hali ha, hakuwa na sababu ya kusubiri. La kwanza, pili, saa 25 watu wote wakakubaliana wakasema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ni wote. Je, hawa watu walikuwa naongea sauti ya Mungu? Walikuwa naongea sauti ya shetani. Walikuwa naongea laana. Huwezi kumwambia mtoto wako kama huna shetani. Ok, uwe umefanya matatizo yako, unamakosa yako. Unamuwebea na mtoto yako unayangie kwenye matatizo. Hapana. Kwa zombi hata makahaba. Unakutuwa ni kahaba likitoka ukule ya napata watoto huko. Haombi mtoto yake na yawe kahaba. Anamuwebea, anasewa, ninahangaika nafanya ukahaba yi mtoto yangu wakasomi ya jitegemei. Hatha kasema nahangaika yi ni mtoto, niyakisho mtoto yangu na ya mefata kazi yangu ya ukahaba. Unasema, unasema makahaba vibaya, ndiyo. Kuna nama na nyingine, unazo ukafa Njaa, bora ufu, kuruko kufanya eti no e, Sina teha kufanya sasa Nifanya, nabidi tu ni, ni, niwe kahaba Afo tafuta Kitu kinetua justification Ani natafuta kama e, Justiceification ni kama e, Sababu ya utetezi Katika kusewa kama Sina, sina kazi Ajiraze nye hazipo Sasa huko siko nako ubiri Na ubiri huko kuingini Eh Watu wanasema asulubiwe wote neno, neno la wote limo wengi limo. Kwa hiyo kwamba Mapia kabisa hapa kwamba hawa watu wanaongea sauti ya wengi lakini sio sauti ya Mungu ni sauti kimsingi ya shetani. Watoto wao watoto, watoto. Azima, damu ya kujua yetu na kujua watoto wetu. Kuruko unasababisha kuingiza watoto wao. aquilo que já lá no Belarí é o Belarí é moja kwa moja se o ni mungu, Lakini na natureza Hata chegar na natureza o chamada dam, somo só pode fazer Hapa katikati. Sio katikati. parte kidogo. se o cative, nunca o que lhe ocorre a mulher é capaz nusu. tudo o somo está se Somo que ele mungu que o Demokrasia. Ni, ni neno la ki jamii siasa likimalisha sauti ya wengi ndio ipite. Kamba wengi ongea sema kitu fulani basi hicho ndicho sahihi. Ngoambia kwenye Biblia hajawahi. Na mara nyingi mara au okay, ujumbe unao tunaonoka nao kabla ya kwenda kwenye unani zaidi. Uchume tunaonoka nao au madhumuni ya somo nini? Madhumuni ya somo ni kwamba mimi mi na wewe na wewe unaweza na kusikia sauti ya Mungu toka kwenye Biblia tujiepushe kutokwenda katika mkumbo mkubwa kwaona hata katika masuala tu ya kiimani ukiona watu wamejahu huku kwenye imani uwezekano kwamba wako kwenye njia potovu ndo mpana zaidi eh of course katika mambo tu ya kawaida ya kidunia unaweza kaenda na wengi hauna ubaya lakini ya nipo kuja kwa maswara ya kiimani njia ya wengi naakuwa ni njia mbaya hii demokrasia sauti ya wengi wengi wameamua twende hivi mara nyingi sio sahihi he mara nyingi sio sahihi mara nyingi sio sahihi kwa ujumbe ni kwamba kabla hujaunga na mkumbo mpana ule hata katika mambo tu ya kawaida maisha ya kawaida Jihulize mara mbili mbili Ujio kwa kuna uweze Kano uwingi wa watu Ukamanisha upotefu wa wengi Kwa mba na sauti ya wengi Sio sauti ya mungu Na tutona pia kwa mba Wenye biblia same nyingi Mungu walipo kuwa Anatoa ujume Wengi waliko wana kinyume na mungu Wachache ndio waliko wana ina sawa Sawa na mungu Kwa mba uweza kutamuka pia kwa mba, Sauti ya wachache ni sauti ya mungu Nyapo siyo mdaote Kuna wachache na wana potoka Lakini kwa sema kuma mungu husimama na wachache Kuliko husimama na wengi Mala nyingi Sana sema <tos> u sababu tuko hapa tunasari ya tuko wengi Lakini ungena kuenda sema mbapo Watu wamekaa paka unkashuna kujua hawa mekuja kushere Kushangiria timu ya pira Makinuina wafuwasi wengi Uneshuna kuwela wama wako kwenye wanajifuza chochote Hiyo mara nyingi ni sauti ya ulipotoka. Hebu nenda hapa nenda nenda kakanyage mafuta kule kwa Maposa pale. Siji kama bado anaganyagi. Ile sauti ya wengi. Hapa ndipo sahihi. Eh, hapa ndipo sahihi. Ujue mara nyingi, mara nyingi sio mara zote. Tumia pia na ufahamu Kuna ni hatari ni ni ni onyo ni tahadhari kuepuka kuepuka Ema kuyaniwa kumwache, tru ni njema kwa mifano Mwaka na ukumbuka vizuri, mwaka waifumbi na kumbina moja, yeye na mbwa mwenyekwa na mna zari, kinyetuyo kwenye po, tuna kumoka, kuri toke ambacho majeru kwa na itwa, maasapi ni narisiano, kikome chabab, watu wakakusanyika, haua uh, uh, wako kwa Arusha. Lakini watu walitoka paka sudani ya kusini Paka kongo Achana na Tanzania mbapo kwa kuna vituo vya kusanya watu kuenda kuhababu Kuendo na hendu na kujo kikombe Nasika kukua kichungu chungu hivyo unuakiripia miatano Unuwezo wakaa kwenye fuleno kafa na eh, e. Watu wengi wakaenda huko wakidanganyika Kuliena viongoze kukenda watu mashuhuri Na nini nini? Unatuko ni ameo kwa meri kwa sauti ya mungu ini Ye mwenye wa nisema Kwa amba likuwa na nagani Kabla hajafu ni wito Ni upepo Wa shetani Lakini kwa mwe Kama angetokea muta na ubili njiri ya wakovu pale Kama uwasingi kusajika wengu Amina Amina Abla huja fata mkumbu mpana Abla sija fata mkumbu mpana Chukua tukuwa tahadhari ukijua kwamba kuna uwezekano wingi wa watu wigo wa wa sauti za watu Niyo upotevu wa wa wanadamu. Wa Hadi bwe msikie baraka. Amina. Amen. Eh, epsole Wengi miji ya tunasema Paulo anasema aliwekewa mwiba katika mwili wake. Na mimi nimepata nimewekewa mwiba wa mafua kwenye mwili wake. Hayaponi Mstari wa Matayo saba kumbina tatu Mstari maharufu sana kwa mtanae soma soma biblia Mstari maharufu sana kini kwenye ni usome Matayo saba kumbina tatu biblia inasema Matayo saba kumbina tatu Ingeeni kupitia mlango ulio muembamba Mana mlango ni mpana Najia ni mpana yenai upotevuni na oni wengi wa ingiao kwa mlango huo Uwezu kwenyeambia kwamba haya maneno ya nafana na nakicho itasomu na aleo Kwamba wengi wanakuingia Wanakuwa naenda kupotea Of course, Chris aliisema kimanisha zaidi habari za kiro Habari ya wakovu nani Nakini mm -hmm. ipagoja na mambo mengine ya kawaida kwamba wengi mananyingi wanafata mkumbo Udo upotoshaji He mm He -hmm. eh. eh. Amtua na kati kwa pengene, mtu na pengene vitatu, vyote pengi kujazi, yani mani yetu kwa pengene kushurisho marejele. Kana kini vile. vire, vire tu si ya tu kacha si hema mbayo haya guso. Kwa kuisha kwa viti kati kama kundi una ni na isikuvizi biti, saona mm -hmm. pengene vitatu. Kuingia tama ni sema, mashauli, mawazo, kauli, mipango, yawengi, mara nini ni upotosha? Mara nini ni upotosha ndi? Amtua mm -hmm. na kati kwa kitembe sabu, mwanangu leo akumi Anasema hivi, hesabu Kumbina tatu hivi, vitabu, Kitabu chane, hivi Kumbina tatu ya ukwanza vya kwenye Biblia Manzo, kutoka eh, Mamba ya walawi Hesabu Hesabu mlango ule wa kumbina tatu Misali wa shina saba paka wa thathina tatu Wem tusome pali Hesabu kumbina tatu tonze, shina, saba, tathina, tato, hivi. Wakamambia, wakasema Tulifika nchi ile Orio tutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali na haya ndio matunda yake lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodali na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana na pamoja na hayo tulio, tulio tulio wana wa ana kihuko ama leki anakaa katika nchi ya Negebu na Muhiti Na moye na mamori wanakaa katika milima na Mkanani anakaa karibu na mahali na kando ya ukingo wa Yordani karibu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema natupande mara tukaita maana twaweza kushinda bila shaka bali wale watu waliopanda pamoja naye akasema Hatuweze kupanda tupigana na watu hawa kwa maana wana nguvu kuliko sisi Wakawaretea wana waezre habari mbaya. Ya ile nchi walio ipeleleza wakasema. Ile nchi tulio pita katika ya kati yake. Ili kuipeleza. Ni nchi inayo wala watu wanaokaa. Na watu wote tulio ndani dani yake. Ni watu warefu. No. Kisha huko tulio waona wane, wanefiri. Wana wa anak. Walio toka kwa hawa wanefiri. Tukajiona sisi zetu Kwa kama mapanzi. Nao nivyo walivo tuona sisi. tunaona kwamba... Um, Ni macho chumla chumkoma kuchukua ni biblia. Musa wa kufika karibu katika nchi ya hadi hasa sasa ni na mukatabu juu ya Tujue ni pamekaje, miri mani, uapi, na ni wanayezeka. Eh, kabla tu yangu. Aka tu mwana tu kumi kutoka kwenye kabila bila kumi Katika zile kabila kumi na watu kumi, wana wakiacha kabila kumi na mbe. Wakaje na wezi, sisi ni panzi wao ni binadamu dam, kumi hao. Karebu, badari na mwezake Yoshua Halikuwa na julikana Hoshea wakati huo Wakasema hawezekani Wale watu, tuna wa, tunaweza kuwa mundu Tunaweza tukamiliki Mtupande twende Sasa wengi ulize, wengi walikuwa ni wapi? Hawa wanao sema Hawa kumi au hawa wawiri Kumi je hawa kumi Walio kuwa, wanakatisha watu Walikuwa naongea sauti ya mungu Mungu walitaka waingia kwenye nchi ya hadi Hawa wawili wako wachache wangeza konekana a karika kanisa kama kipuuzi kidogo akana chochote sisi sisi tuko hapa tunafikisha bilioni dunia nzima watu wanatutishia kwa kikanisa cha watu shida ngapi 10 na ngapi 2 lakini wenye kweli waliokuwa sahihi ni hawa wawili je sauti ya wengi ndio ilikuwa sauti ya Mungu kwenye hiki kipengele pana lakini Ule semo wa vox popli, vox dei au sauti ya wengi sauti ya Mungu hapa Biblia ina twathibitisha kwamba ni kinyume na nlego pamoja na amen. Hembe tueleke katika kitabu cha tueleke katika agano la kale tungepawa tumtumia agano jipya sana sio vibaya kutumia agano jipya kwa kiondo agano la kanisa lakini hoja za leo zina nguvu sana kwenye agano la kale nasema katika kitabu cha wafalme agano wa, wa, wa wafalme wa kwanza Mwango wa kumina na nito akalibia kumaliza e, Alewa hatuna soma resu sana Fale wakwanza kumina nane Anasema misali ule wa shina moja Anasema Fale wakwanza kumina nane shina moja Nae Elia Aka wakalibia watu ote Ibu kisema watu ote Unangere watu wa wini wa watu wa chache A wengi mm -hmm. Watu wengi Elia unamona yuko peke, peke yake Aka nena Mta sita sita kati ya mawazo mawili mawili Hata lini Bana akiwa ndiye mungu Mfuateni Bali kiwa Bali ni mungu Haya mfuateni Wale watu Hawa neno Nipo Elia watu Mimi ni Mimi peke yangu Nabi wa buwana Lakini manabi wa bali Ni watu miande na hamusini Kama tukekua tunatumia namba Kama doki gezu kwamba Hawa wengi walipo nipo penye kwele Hawa manabi wakishetani mi, wa Ma, Miene na hamsini Ndeo waliko wa, wa shinde Elia likuwa mba Je kwenye hiki kipengele Sauti ya hawa manabi Wabali Miene na hamsini Ndiyo sauti ya mungu au sauti ya mtu mmoja Ndiyo sauti ya mungu Sauti ya mtu mmoja Sauti ya Elia ndiyo sauti ya mungu eh. Kwa na wotu na jifuza soma Ndiyo sauti ya wengi Siyo sauti ya mungu Kinyume na ilivo zoeleka Yali watu wa kwamba kwa wengi wape Pala Kuna mazingira na mazingira kini kwa sehemu Kuma natukiaza na mambu ya kiimani Penye wengi Chunga Chunga roho yako Ukiona watu wana kimilia kwa babu kule Jua kwamba kuna shetana meusika Jikinge Jituze Eh Pwema dini kubwa sana duniani zenye watu wengi ndizo zinaoongoza kwa kwa dini za uongo. Amena. Eh. Siitajata kustaja. Huwa nazitaja lakini ngoja leo niziziache. Wafalme wa kwanza tulikuwa kwenye nane ukienda kulia kidogo tu tutafikia wafalme wa kwanza 22. Anasema mstari ule wa Kuminatatu na kuminati Wafama kwanza shi na mbili Kuminatatu kuminati na nasebe Na yule mjume Alia kumuita Mikaya Haka kasema Angalia sasa maneno ya manabi Kwa kimoja, kimoja Husema mema kwa mfawe Neno lako nariwe Na kusihi Kama neno la moja wapo, Ukaseme mema, mikaya kasema, mimi, akasema kama bwana aishifu, neno riri bwana aniambiaro niro ni takalori nena. Hamena. Kurubwa kuna mhamuzi waene ku pambana na wafar, mfame mfame ahabu, harikuapa moja na yehoshuafati mfame wafame Israel na wafame Sasa wakatika ujumbe bwana nasema nini? Wanataka taka sauti amungu ya katika tiara. Na aliyeitaka alikuwa ni Yehoshafata akasema hivi hapa kuna nabi wa Bwana wa kweli kweli tumuulize. Maka nshaona kuna minabi nabii iko kwa 400 jumla. Woteinasema tu nenda mkashine mkashine. Eh nenda Bwana anaenda kukupa VX lakini sio kweli. kuna wanakudanganya. Walio walioahidiwa ma VX na majumba na mwangapa. Lakini wewe uliize watu ambao waahidi kwenye ma, kwenye unaanza kusema la mimi ni nienda ni Nika hindiwa VX ni kalipata sawa Nika hindiwa juma nika ni kalipata Kwa hindi mtu ambaye hakuenda Kwa manabi ua haupatagi VX Hawa, Hawajengagi nyuno Kwa hiyo ikiwa hiyo mtu aliwai kukajanga kula kini Luga wanayotumia ni hadani uongo Na nini na ni wengi Sasa manabi kama hao Walikuwepo wanazema mne neni muka wa shini Mnaenda kushinda gile ya mnaenda kukamata yote na ni. yeye ho shifata kasi ma pana si jarizika amana bino na kama waongo waongo wakumi hani la kini si wakubali na zima tafuta na bina anga wata moja tu a semeki tumskiku wakasi ma kuna mmoja haka ya hapa hapasiruka mletra sawa ni wamungu la kini hani semeki mamo majuni shamu huyo huyo amana wakasi ma vitu vijio nenda ni na kamletra tumskiri sasa wakati wana mweita bika Haka wakamwambia kasi ma Wafarma shaka wamejipango wanasikiliza nino lako Tunakuma na weo usebe kama manabi waliu kusha sema wanasema ambesha Watashinda na weo nina kwaungeze Mikae akasema huliwezo kwa ndangaya kiseme sebe Mimi nitakapo fika nitakaji wameo na wale takisema Kama nikumambia wana kufia huko nina wameo Walimufika pale haka wakenjeli kwaza Kwa hiyo naona Mikae anaambia se, Sema kama hawa manakufia Yaani nawe ongea sauti ya wengi. Nikaansema mimi nitaz, nitaongea sauti ya mmoja. Wewe nami nitahubiri injili kwa mtu mmoja peke yake. Amina. Na tosha. Amina. Kuhubiri injili ya mtu moja Amina. Eh kama nitapotelea katika injili ya mtu mmoja na iwe hivyo. Nitohubiri injili ya watu wachache. Hivi hivi. Amina. Amina. Bas of course ile habari nindefu. Until the kidsNecar come to stuff, the kids know what to do and study them on their way and they say to them if they say to them i want to cut the twitter a ginger from a섯-feel, i行 to nani of the scripture thereby teaching it started with her I say,be jeu, y Apple,icit Kiwalisea itakuetu wame kwamba tutafia huko. Sasa natuwambia tuisha shinda hata kabla kwenye kupigana. Ni kaya marangabi na kwambia kila siku usebe ukweli. Akasema wanataka nikwambia ukweli. Nasema ni meona kondo wa Israeli hawana mchungaji wa habisha kufu. Wa manake uwe usha kufu. Na kwambia nukweli wenye. Akasema piga huyo mtu alafu le na wakamfunge. Baka utakapo toka vitani. Akasema nataka mtafunguluwa metoka vitani. Basi ntafungu wa mirele hamrudi. Mtafia huko Manaka hamuko, hamuja simamba na mungu maya kuokoa Amina Kwa hiyo siwezi nikawapa njiri ya uongo mimi menata kwa kwa kejeli mkangia kingi Sasa nikimambea ukweli ni kwamba kwa Masi tengeneze na mungu eno hata washindia Amina eh, Unataka baraka za mungu we eh. Simamba na mungu katika kweri yake Mungu wa kubariki mm. Mungu nazima eh, kono wangu ni mfupi Maka ni shindo kurehemu, ni shindo kubariki Ni shindo kuhokoa Mikaa hakutaka kuwadanganya hmm. kulingana na na akili zao na, na, na matakwa yao, alitaka watengeneze na Mungu ili kusudi Mungu atawatembee. Hawakutaka. Na kweli walikufia huko. Hmm. Ali, of course walikufa nia. Haba alikuwa na matatizo, naoshafata arudi salama. Na tunaona kwamba marabii wako 400 wanasema uongo, mikaya anasema ukweli na ukweli utimii. Amin. Sauti ya Mungu ni ya mtu mmoja. Amina. Hadi mwenye kusikia maneno haya. emtu subuk toka katika agano jipya katika kitabu chao tukio tunaangalia sehemu ile tutamaliza sangapi sijui lakini leo hatukae sana nataka kusema ni kwamba tutaona mifano na mifano na sio mifano tuna kauli moja kwa moja Mungu akisema mimi nitasimama na wachache sauti ya wengi sio sauti yangu hata kama mtajidanganya mkajiandikia maneno kwamba sauti ya Mungu ni sauti ya wengi mimi siko hivyo Mungu anatupa mfano and limit to make a Bible. Let sharing our katika kitabu cha matendo Word of it. It's good for an angel to the Word of God. I want to read a little prayer when my cup has been there. Here is said I sat as 7, Angu wa saba kwa mtu anajua kusombe ya, Tajua kwa mtu anajua inamuhusu stefano Mtu sari wa hamsina saba nasema yu Natena mtume e, Saba hamsina saba nasema Wakapiga kerele kwa sauti kuu Wakazima masikyo yao Wakamrukia kwa niya moja Wakamtoa njia mji Wakampiga kwa mawe Of course ya kimayari kufu Uini inari ni, ni, ni, ni, ni, ni stefano Mara gani nini Stefano yuko anasema neno la Mungu. Lakini kuna watu wengi wa adili zao wanabishana wa naye. Kwa ruga nyingine haraka sana walikuwa sauti ya Mungu ilikuwa ndani ya sauti ya kinu, cha Stefano peke yake. Walivona amewashinda kwa hoja zote na roa Mungu iliko juu yake, wakaona wa uwe Wewe kwambie Wakamua Stefano, wakampiga mawe, wakam mkombo Lakini hayo know kweli kwamba sauti ya, ya wengi ilikuwa sio sauti ya Mungu, na sauti ya mmoja ndo ilikuwa sauti ya Mungu. Ale ujumbe kwamba tuangalie tusiende katika mkumbo wa walio wengi. Mm. Na hasa ninapokuja swala la kimani Cho nabi na Mungu anaongea anaongea vitu labda vingine havikuwa kufurahisha watu lakini ndivyo vya kweli. Manabi walio wengi, wamekubaliana, wanasema uongo, lakini sio sauti ya mungu. Amen. Amen. Tunukua kwenye matendo saba. Tuene zaidi mbele, tuene kwenye matendo kuminatisa, ishirini, msichoke, jifunze biblia. Naomba ule neno na mungu ushibe, hili kusundi ukitoka hapo na weseke, lakini ueseke na ushibe ya mungu. Amen. Amen. Matendo mtume kuminatisa, tusome. Muzari ule wa Tuanzia 20 na... na Na nane? Anasema hivyo? U... Walipo Okei okay, tuanzia na 23, wakati uu ukatukia gasia si hapa, katika ambari ya njia Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrius mfaa fedha aliyokuwa akifanya vya fedha atemi alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi akawa kukusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile akasema enyi wanaume unajua ya kuwa utajiri wetu kutoka katika kazi hii tena unatoka katika kazi hii tena umeona na kusikia kwamba si katika Efeso tu katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuageuzia nia zao akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudhararua tu bali na hekalu la Mungu muke aliye atemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake ambaye asiyai yote pia na ulimwengu na walimwembu wote wanaomaabudu Waliposikia haya wakajaga dhabu wakapiga kelele wakisema atemi wa Efeso ni mkuu mji wote ukajaga sia wakaenda mbio wakaingia mahali pa michezo katika nia moja wakiishakuwakamata kwa hiyo tunaona kuna kuni kubwa mji mzima huko unatetea eh ma, ma, masanam ya atemi ambao kwenye kijemsanasema Mungu jike aliyejulikana kama Diana Lakini mtu mmoja tu peke yake anampinga Diana anaito Paul na wafuasi wake wawili hata. Sasa wewe tuli, hao wa Efeso mji mzima unapiga kelele mpaka umejaa uwanja wa mpira, unamtetea m, e, Diana au Artemis Mungu jike. Paul anasema habari za Mungu aliye yeah. hai. Na wengine walikuwa ni wapi? Paul peke yake huko au mji wote wa Efeso? Na nasema ni dunia nzima eh wengi walikuwa upande wa hili hili sanamu na wanapigana wanapigana kwa niaba yake sio je tuulize sauti ya hawa wengi ndio ilikuwa sauti ya Mungu sauti ya Mungu ilikuwa ilikuwa iko kwenye kiyo cha Paulo na ujumbe wake nani walikuwa wachache eh Hata ukisuma katika Hata e, mate, matendo shina moja Matendo shina moja Shina saba nasema hivyo Matendo shina moja nasema Basi siku zile saba, saba zilipokuwa karibu kutimia Waya hudyo lio toka asia Wakamona mon, waka ndani ya hekaru Wakawataharakisha waka Watu wote Wakamata waka Wakapiga kire na kusema eni wanaume wa Israel tu saidieni. mtu ni mtu yule yae fundisha watu wote. kila mahali kinyume na taifa letu. Kuna watu wa Yerusalemu wame Paulo. Paulo amekuja na ujume wa ana sauti ya mungu yake Lakini wanasema sauti ya kumpinga mungu wao ndiyo wako sahi. Na mji wote uka, uka na gasia. Wakata kumuwa Paulo mpaka aliku kuja ukokorewa na waruni. Yee. Yeah. huyo mji uliokuwa unataka kumua ulikuwa unafanya sauti ya Mungu baadaye ulikuwa sauti ya shetani wewe mm -hmm. wabbi hii inaenda katika upotovu ina watu wengi We. inapana na ime imejaa imenyooka haina hai ugumu kupita kumu mm -hmm. hakuna ugumu wewe wao yaliwaambie ni kwa fadhili yake maana yake hapa kila siku Hakuna kuna ugumu kusari katika kanisa dogo kama hinambaro Wata usipokuja watu watajua Hakuna ugumu kusari katika kanisa na mamposa Mbapo unalina kama unalina kwenye gulio Kaliako Hakuna takai kuwajibisha Amina Hakuna ugumu kusari katika kanisa kumwa kama kanisa na katoliki Ambaro ndo kama linye dola Sinio Lakini kuna ugumu kusari katika kanisa dogo Nasema mtu asiji twika musaraba wake Kina siku pois a minha, até a começar a cantica Mdogo Lakini ni mara ni bem msalaba mdogo do do gogo, curco ku, kuto ku kutana nao, katika os irmãos na bausta ou Amina Amina amém, é, tendo a ah mas pale ni tu, Wakati cantungina co ereza So hiki thamu tuisha kisoma marambili tena. Matayo mitumeo tuisha kwa kwa zi ya mnangu wakwazi Mnangu wa shina naani. Tuka kihudia. Mnangu wa kwa zi mnangu wakwazi wakwazi wakwa shina naani. Tuka wiki. Saidi hapusina sita huko. Kwa ya mnangu wa shina saba paulo wanasafirishwa. Kanaenda rubi kwa kaisari. Kukumiwa huko. Niku walikuwa nauna ngalawa. Atatende wa haki. So huko walikuwa nata. Washaka na mnabresh. Kwa festo na kwa hivyo. na kuwa mm -hmm. mungu ni kwenye Felix, anayanza Felix sa kaja festo, mimi mimi naomba mipekee rudi mikuoko, kume mungu alikuwa na pango a pereke injiri pakarudi mikuoko, wainele wa, wa kwa buluu masanamu masa Lakini kini injiri shafika wasiyo na uzuru, mm -hmm. kwa hiyo wako kwenye meli kuna zoruba, Paulo akao akao aka na mungu kwamba inji hii safari ni matatizo kuna kuna matetsu, kuna zoruba kuna tufani. akawaambia wale watu bana hii safari tu cherewe kundo tukae kwanza hapa upepo upite hizo ruba ipite wakaasema sisi ndo wasomi sisi tumesomea vyo vya navigation vya meli na nini nini paulo simfunga akasema kama nikufa tutakufa wote na sio kesho kama mtakufa na nini wamefika huko Wamekaa siku 14 hawajaona jua na wako wanamwagiwa maji ya wa shamba yani umeshakata kata tamaya kuishi. Wanaona Paulo yupo kati kati yao. Hawali hawafanyi nini wao mwambie kula ni, ni matokeo ya amani katika moto. Ukiwa unajua kwamba kesho labda unaitwa kwenye mahakamani unaweza ukahukumiwa ukafanya nini hata kula unaweza ka kachi Kweli. Eh. Ukiwa na mtoto wako anaumwa Kujui kama atamuka salama huu Atamuka ata chakula kizuri kita kwa kina rata kwae. Lakini paulo kwa sari kuwa na mungu wake mm. Wakaona na chukua mikate na kukula Eh Kwae jama wewe Haka sema jama ni kuleni mm. Lakini ni wakumbushe Niliwambia tagia maza Yama tatuza wakimbiri hamdia onajua Na toso toso majini Niliwambia kama munga nisiki Kwae kwa unasauti ya mtu moja tu paulo Wengile oto wakasema tuwe neni Kwae ni unizo. Sauti ya wengi niyo likuwa sahihi. Sauti ya pawo. Sauti ya mmoja. Niyo likuwa sahihi. Mm. Eh, paka wa, ya ripo wakuta. Kipengecha pini kinaseo. Kwa tunawona wama mashauri ya watu wengi. kauli za watu wengi. Meneka watu wengi. Umepotoka potoka. Haweni. Namifano tuyo ona. Ni hiyo ya mzee wakome chababu icho. Mm. Ne. Kwa tunawona wakutuwa ni wengi. Wateule ni wachache. Walue nyingine. Mungu hana tatizo la upendeleo. Na kama kuna mtu melala. Mungu hana hapendelei mu. Lakini akita wengi ni wachache sana wengi kusikia sauti yake. Wakaja. Wewe ulete wewe Nabii. Je, uko tayari kushika sauti ya Mungu? Ndio, tu tayari kuishika sauti. Wacha oni wengi, wateuli ni wachache. Eh? Ukuzama katika kitabu cha Matayo. okay ata, ata, ata, ata katika Matayo tuwache. Tu, tu, tu, Oke. Okay. Matayo, Matayo shina mbili kumina ene anasema wa msuta sema, Aliita watu wengi. kwenye arusi ya mwana Lakini kila mtu wakanda kutafuta uzuru. bwana nina shamba langu naenda kuliangalia. Mwingine ni ngombe wangu naenda kuwajaribu jaribu na jozi tano zangombe. Biya shazangu ziharibike kwa sababu ya kuja kwenye. Kwenye mambu yako ya mungu mungu. Mungu. Mm -mm. na biya shazangu mungu yamu. Mwingine asema ni mewa mke. Kwa muna pena sana. Mwemi hata vitu huzuli. Minazwa kwa potosha kumukalibia kristo. Hei mimi mepata mtoto. Lazima, hata wikipata mtoto. Mewa mke. Lazima utumishi wa kristo fanyiki. Na Kwayo, parae, wa, kwa pamoja na mimi. Kwa hiyo. Padaye. Ika jikuta kwa mba watu wengi wameitwa. Lakini wamebaki katika upotovu. walio teuliwa, walio nafasi katika walio pina sema wengi wateule ni wachache ii kauli haina tofauti na jomo sema sauti ya wengi ni ya upotevu, sauti ya wengi sio sauti ya mungu kwa sababu so, kama maito wengi waliopita ni wachache wanaike wengi wanapotoka wengi wanapotea kwa soo katika yeremia romana nini kumbina tano wa kumbina suta yeremia Na hizi ya bari ziko semu jingine kwenye Yerimia lakini ya rubai na nendo hiko wazi Yerimia Ali wambia watu Haka wambia Acheni Kufanje imbada Za mungu Marikia wambingu wa Ni jina la maria wa makatoriku Asema msifanje Watu wote wakasema Hatuwezi kuacha Kwa sababu tusipofanya Kwa sababu wozi na kata biashara zetu hatuwezi kuacha kuvaa vale, pete hatuwezi kuacha kuvaa vale, marozali yetu haya lakini aliyeko saini na Yeremia au na watu walikuwa wanavaa wanaabudu marekani wa mbinguni wewe kabe leo hii kuna watu bilioni moja wako kwenye kanisa lao wanaabudu Maria Ama sio Maria, wa hata sio Maria wa Biblia. Ni kama ambavyo kuna Yesu mwingine, kuna Maria mwingine. Ni maficho tu. Mm -hmm. Niko Amin. pamoja na wewe. Amina. Wewe kwa bi. Haba kwa ushahidi wa kimaandiko kutosha. Kwa hiyo kazi yako kuyachukua au kuyakataa. Amina. Eh, wanasema wape vidonge vyao, wakimeza, wakitema mm -hmm. shauri yao. Sio kama kumbia mm wewe -hmm. na mimi mwingine. Hii jukumu la kuubeba Kwa kuamua Usoma angatika kitabu cha ruka Minasema ruka kuminane kuminamoni Alialika watu wengi Nakini walio fika ni wachache Walio sikia sauti ya mungu ni wachache Ni watu wachache wanawisikia biblia Watu wachache wanawisikia sauti ya mungu Kipengene cha tatu na cha mwisho kinasema ok, eu não sabia quando mungu, na mungu hangeri sura. A minha. sura na nini, na vipawa vingine né, lugha na nini rapa mungu não inamwaga udeni. Sawa. Bele ya Mungu ni safi. Hata yule ambaye ngozi yake imekataa. Huku sio kama kijibabu mwenyewe, ha. Huku ni nyeupe. Huku chini ni kijani, ni kahawia, haeleweki, eleweki sura hata kumangalia hata Sawa. Bele za Mungu ni safi. Lakini Naote wamepewa na fasi sawa ya kuitu. Lakini wanawa sauti yunawanda ipokea ni wa church. Kwa nyingine, sauti ya wengi, sio hile sauti ya mungu. Kwa sawa so, anaita wengi lakini hmm. Eh, Ukusoma katika kitabu cha Yohana, wa zile njiri, zile nyaraka za, za mishoni ma, ma biblia, Una Yohana wakwanza wapina watatu Basi kini Yohana wakwanza, mlangu watana Mustari wakumina tisa Mstari kama huu kiusikia, unatoka fikiri ah Mustari mbaya, ni mbaguse, lakini ni wa Biblia ni neno la mungu Anasema hivyo? Kabla siya usoma umustari, kwenye Fikra za wanadamu walio wengi Siwa naamini kwa mba watu watu wanenda minguni Bana mimi kwamba mtu yote akifa ameumaliza mwendo na ameenda kukutana na Kristo anaenda mambo yanaenda vizuri. Je, ndivyo sauti ya Mungu inavyosema? Hapana. Hapa. Anasema mengine kpitena katika mlango ule ule. Lakini anasema pia katika msari huu na tena anasema hivi. Twajua yakua. Sisi ni, ni wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Hana po dunia yote pia hukaa katika yule movu Hana chumanisha ni kwamba Dunia wana, Hamanisha dunia kwa mana ya majengo Miti na nini Hanaungerea wanadamu waisho duniani Hukaa ndani ya yule movu Na njia yao Ni pana kwa sababu ni yote Na wanaenda wanaenda katika, katika upotevu. Hawa isiki sauti ya mungu Na hawaneni sauti ya mungu Uwe misali umeosikia rezuli hajua yakuwa sisi ni wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule ngovu dunia yote pia hukaa katika yule Mungu msikia roho eh dunia yote hukaa katika yule Mungu sasa wewe niuze kama dunia inakaa katika yule ngovu sauti ya hiyo dunia ni sauti ya Mungu Inakaa dani ya yuno ya Alafu inasema sauti ya mungu Sauti ya wengi ina sauti ya mungu Pana Itakuwa inaongea sauti ya mungu Ya mungu wao mm -hmm. Lakini siyo mungu Wa, wa, wa biblia Amin mm Nye? -hmm. Yeah? Mm -hmm. Ndivu ya nivu? Ndi mm -hmm. Tuwene kwenye kipengene cha tatu na cha Kinasema, Mungu Hafanyi kazi na watu wengi mm -hmm. Mungu hana tatizo Watu ota meomba yeye Lakini Kana na nandamu wami ukataa mungu wa. Kwa hiyo waki wakataa na hiyo na wakataa Of course Nasema mimi wakinigewukia nita wapokea Lakini mungu Mungu hatu bembelezi bembelezi sana Kabisa Mungu siyo yule mzazi Ampano ni toto ninaeza ni kaja Labna mikuja mgeni ni kachuka filmo Nika mpiga usoni Ukaza kumbeleza na, na kumpa biskuti ni kusuri Asiendele kupiga watu eu huyu simguse huyu umpa eu aqui eu faço aí anafanja aqui eu ame pata já nem nem na campe nem na campe na ní biscuit aí aspi guevato migo nyingi a namnáhi a paro ana na gonga kiboko. boc na na na casa não como migo kini je hana rehema ana rehema kwa asili ya Mungu kwa sababu watu wengi hawako hawa tayari na katika mapenzi ya Mungu basi Mungu hafanye kazi na walio wengi anafanya kazi na walio tayari sawa Mungu anafanya kazi na walio tayari wewe ukiamua kuwa tayari Mungu anafanya kazi na wewe na wewe ngwambie Mungu ni mwema sana kiasi kwamba ukiwa na nia njema yenye kuendana Kutemeka katika mapenzi amungu lazima mumu una kuakishia Kristo ataitemiza. Kwa sababu ni kujitemiza niwa chaguo yao. lazima ifupuli kwa sababu hawakoengi hamu shinda ni hawa tuengi katika mema. Ndio wapi? Kuhinda ni hawa katika Eh? kwenye kwenye na kwenye sema. Luka 7 na hute kwa na wenye nguvu. Hute kwa na wenye nia ya kufanya kazi. Kama huna nia na nguvu ya kwenda huko, mimi nasema kaa pembeni, tutaenda sisi wanaohisi, wale tayari. Eh. kwa zamani ilikuwa bado tunaishi kwenye ujamaa tukiwa mashuureni tulikuwa tufundishwa falsafa franisi za kijamaa nafikiri zilikuwa zimetokana na CCM na tano ya chama kimoja kwa kuna msemo ulikuwa nasema Tanzania itajengwa na wenye moyo Sio ndio kwa gwatokea watu walioikuwa na kejeli nafikiri walikuwa walikuwa na sababu Anasema itajengwa na wenye moyo na kuliwa na wenye meno Hadi yani vile vile mambo ya Mungu Mungu fanye na wali walio tayari na mara nyingi sio wengi wenye moyo wa kufanya. Mm -hmm. The willing walio tayari. Kwa hiyo tunaangalia kifungu cha 3. Emsobi katika kitabu cha Tunaona kifungu kianisema Mungu hafanye kazi na wengi. Sasa kama wewe uliwe kama Mungu afanye kazi na walio wengi basi itakuwaaje kwamba sauti za walio wengi ndio sauti za Mungu? It, haiwezekani? Mm -hmm. Eh koso, kwa sababu kwa hawako naye na yeye hako pamoja mm -hmm. na He, eh, dunia na yote na kanda ni ya ule mogu. He, mm. msume katika kitabu cha Ezekiel. Kwa ya tuangali? Ezekiel, nungu, wa shirini na ambili. Tunasongea. Tu, tu, Ezekiel, shirini na ambili, anasema. Kwa mm. ya mta, kisikia, makubili kama haya. Mara ya kwaza. Ataona kama, ibada ni mzigo mzitu. Yeah, ta... Hati azoye kusikia Biblia. Mm. eh Sisi tunayu. Pega kulia na kushoto manso mwisho kati newman bel cot. Na newman pensiam no ele é que pale para ele, todos os mecatéricos e giria o ca cam está ali camodia. Alá foi aqui toca para ele, ana ana Maria da Coasoma cai cam está ali caruca cai ha sume toka kumsumaruka fa fa eh amen lakini na kitoka pale Angalia angaalia vyama eh kusiaangalia rangi za baba mbona moja moja naweza nikakosa siasa ningagusa siasa nagusa kama napita lakini sio sio sio malengo ya biblia hmm, amen sio kosa kugusa hayo mambo lakini ni kosa kuyagusa asubuhi mchana jioni jumapili mpaka jumapili mpaka jumamosi wakati biblia umeifu, umeifumbia macho Ino inakua kosa, tena dhambi, sio kosa. Dami, na. Nakuwa dhambi vene dhambi. Ezekiela shina mbili. Sobe mstari wa wa, wa wa therathini anasema yu. Ezekiela shina mbili, therathini anasema yu. Anasema yu. Nami, nikatafuta mtu moja miongoni mao. Atakai litengeneza bongo. na kusimama mbele zangu eboma na kusimama mbele zangu mahali palipo bonoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu Mungu alikuwa anataka Israeli yote anaihitaji hata kama mtu mmoja ambaye anaweza kampa ujumbe ili kusudi watu waokolewe naye huyo hakupatikana Mungu alikuwa hakutaka wengi alikuwa anataka mtu mmoja Atchimana nami nitafuta mtu mmoja Mwanaweza kasimama kwenye kwenye kwenye lango kwenye Boma ili kusudi lisije likabomoka ili kusudi lisije likashambuliwa lakini ile mtu naye hakupatikani. Wewe Mungu hahitaji Tanzania yote. Okay, Tanzania yote kimjua ki Kristo ni vema kabisa. Lakini wachache tulio hapa huko waaminifu, tuweze wa nuru, asema. Hivi wewe ni chakula chote ni chumvi? Hapa na chumvi inaingia kidogo tu inakoleza. Wawili wa tatu wanapokusanyika katika jina la Yesu Yesu anasema niko katikati yao. Amina. Kwaani sema kwamba sitafika mpaka sita wafike wa anasema mimi nataka wawili na watatu tu. Amina. Eh wakubaliane katika jambo moja na mimi nitakuwa pamoja nao. Amina. Wewe je hapo Mungu alikuwa anafanya kazi na sauti ya wengi alikuwa anasafisha sauti ya sauti ya wachache. Ya wachache. Wachache wawili wa tatu tu wanatosha. Ndiyo. Wewe na misisi tulikuwa Amina. Kabisa. Kwenye zekia na tafuta mmoja, kwaani sisi tuko mmoja? Hapa, mm. Kwenye zekia na tafuta mmoja, alipata kwaani? Hakupata ata mmoja Halitoka mm. mm. kapa Kwee? Oui. Yee Halitoka kapa So katika kitabu cha Waamuzi Makaribia kufunga, msichoke Makaribia kufunga kabisi Waamuzi Kwenye agano la nakare pale Ana kwenye mlango wa saba. Sioke, jua kachingine mushoni. Ujumbe mwingi wana kujia mushoni. Kuwasoto na kuwatuna tunafanya kama hitimisho. Eh, tu watuna hitimisho. Wamuzi saba kumi na mire pipre na sema. Autoanzia sabane kwazo. Wamuzi sabane, ana sema. Bwana akamamia Gideon Hata sasa watu hawa ni wengi mno. Wale chini majini nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Habari inaendelea. Mungu na anasema watu hawani wengi siwezi kufanya kazi nao. Lazima wapungue. Ndio ndio anaimu mane. Yeye Mungu alikuwa anatafuta wengi aongee nao sauti ya Mungu ndio sauti ya wengi. Mm -hmm. alikuwa na Alikuwa anahitaji watu wachache, sio? Nitafafanua kidogo. Ngoja nita, kwenye mstari wa mbiri Chukua kwenye mstari wa 4 wa msimu saba Sio kwenye mstari wa 12 anasema hivi. Nao wa midiani Na wa amaleki Na hao wana wa mashariki Walikuwa wame Tuwa bondeni Mfano anzige Kwa wingi Na angamia zao Walikuwa hawana hesabu Mfano changa ufuoni mwa, Kwa wingi waki Azema mfano ni zige Zige ni wanini okay. Mwana zige mwana mrefu na zani Ati misi ya kuwaona Niwe kuona kwenye video lakini wakipita nzige inakuwa kama mchanga unapaa ni wengi. Mm. Eh, wanazidi senene wa Bukoba. Na wengine wanakuwa wengi ukibahatika. Mm. Kwenye msimu. Eh, akato vana nasema au watu ambao ni wabidi ali watu ambao hawakuwa upana wa Mungu walikuwa wengi kama mchanga kama nzige. Lakini Gideon anawaambia inyewe alikuwa na watu kama 10,000. Huyo ana watu mchanga wa bahari, sio Wanenda Wanaenda Mungu wa sema watu Hawa si wako mchanga wa barini Na wana ya fukume mwani wachache Bado hao ni wengi Mi sifanzi kazi na watu wanamlahimi Hawa ni wengi sana Hawa na imani Hawa na kujiamini Hawa ni fai Kama ni kanisa Sitaji kanisa ni wakikakule Nataka la watu wachache Wanaotosha hapa Ndona wataka Walio tayari, Ambao hawa tu na muziki, Hawa tu na ma, na miujiza ya uongo Wanakuja kusikia Kweli ya kristo Hata kama inauma Hmm. Nda wakabumia sasa Tutawachambua hawa watu Hawata wenda wana Wapenike majiri Alafu wanze kunywa maji mtoni pali Waangalia wanakunywa kunywa anje Wale ambao wa, watachuchumaa Wanze kunywa labna na mikono Au watakuwa sio jasiri Wale ambao watahinda Wakanda kurambalamba kama mba hawa waka, waka baki mia tatu tu Huku ni waneja kupigana na mchango wa baharini. Wamejaza ya ufushirini siji na ambiri. Waneja wakafunga kwa wakafunga kwa wifukumi. Baneja wakasema wifukumi bado wengi tuchupunguzi wakafika ya au Awa mia tata. how hawa hawa ndo tunuenda kufanyaka. Sauti ya mia tatu ndio sauti ya mungu. Sauti ya mchango wa baharini sio sauti ya mungu. Sauti ya wengi sio sauti ya mungu. na siyatumi ya maniku akutoa shakuku sibitisha kuwe ri je hi kuwe ri unatokea sio kamani somba harini hara katika maso ya somba na kufunisha msho kabisa bibi na katika kitabu nimeshamba liza na kufunga na kufunga kwenye agano jipya agano jipya na agano jipya agano Ruka kumi nambiri, ustari wa 32 Anasema Ruka kumi 32 Anasema nambiri, ana sema. Ana sema. Mr Ogope, ruka kumi ambiso thracini nambiri, ana sema. Mr Ogope, ainy, kundi dogo, wakoaba baayenu ameona vema, kuapa ule, ufalme. Yeso kuna ng'eno kundi dogo, Anasema ni kodi dogo msiegope inawezekana mkaangalia wanao wazunguka madini yanawazunguka ni makubwa yana majengo ya kutisha ukiliangalia unaweza unacho kujakama ni jengo au ni mlima na ni lazima msiaogope chao go simba Mungu anao ndani ao falme na ni ninia inayoshughulika nani nyingine Mungu anashughulika na watu wacha yake lakini wengi hawa, hawata Mungu anawataka wote lakini kama hawaji Hata waweka kama ka mm. eh, hey. Wapeleke mtoni wajwe. Wakataa kunywa. Waurudishe. Micho mm. chofanya kwa gidyo. Unaezo kamulazimisha unombe kunywa maji. Kapa. Tafikisha tu kwenye mtu. Kivika para kayaangaria. Mwambi wajanya anana mm. na nusama. na na nusama. Awa naingiza mdomu. Unaona kama ya na mwagika. Hanyu. Wezu, mufungua, ingizah, maji. Kwa hiyo ukasema hebu fungua mdomo vikombe vya maji uweze. Sawa watu wote waokolewe lakini wakiokoka 200 300 wa Gideon wake, wake wametosha. Sauti ya wengi sio sauti ya mmoja. Mungu, mungu mfanye kazi na watu walio wachache basi jitahidini kuingia katika mlango wa watu wachache kwenye maisha yako ya kiroho na hata ya kimwili. Jumata nukushuku kwa jina neno hili buwana wabinguni ya sante kutupa chakula chaoziwa. Nekana mungu, sisi bado ni wachanga kiroho kushino, tusiweze kwa yaelewa yote halakini mungu, tunajiota tukuza katika rehema zako. na baraka zako zika na watu wako. Kimiri, kilohu, kwa kimwili kiroho kiloho, kwa watunze. Kwa machungu na maumivu na adha za dunia hii. Mungu, ukawatende mungu jiza yako. Hata pale tusipoitegemea. Mungu, hatu Atuishi kwa miujiza la kitu kuna juu na miujiza. Tuzukala tukashiba ata pale ambapo watukutegimea. Tuzukafanikisha pale ambapo tulikata tamaa. Mungu na watu wako wasikatetamaa. Tusikatetamaa. Tukaishi katika matumaini na mweuka Kwa watuze watu wako kwa waifazi pangatapa kutana makati mingine. Tena katika tuna na mungu baba mwana. Na naunda katifu. Amina